2.10. Lumină și îndumnezeire Atunci când vorbim despre îndumnezeirea umane, trebuie să pornim de la faptul că lumina dumnezeiască este cea care pătrunde în ființa noastră și care ne transfigurează pe deplin. Starea de teosis, de îndumnezeire, este o realitate sinergică divină umană care se poate percepe în alții numai dacă ți-ai curățit inima prin dragostea de Dumnezeu. Sunt Damaschini ne ofer în omilia schimbării la fața Domnului, pe care am tradus-o și am inclus-o în această carte, ca partea auxiliară la traduceri, prima dintre traduceri, este aceasta omilia schimbării la fața Domnului. Și avem să o citim în, într-un podcast următor... Deci Sfânt Ioan Damaschini ne oferă în omilia schimbării la fața Domnului un exemplu strălucit de exegeză dogmatică a, a evenimentului transfigurării. Ioan pornește de la afirmația categorică cum că pe tabor cei trei apostoli au văzut lumina dumnezeiască. Ei au văzut lumina neajunsă a prositu și fără fund a visos a dumnezeirii. Asta înseamnă abis, o o realitate fără fund, fără, uh, fără capăt, al cărei capăt nu se vede abisul, văgăuna sau uh, uh, cascada unde cade apele și nu se vede fundul, fundul apei i au văzut lumina, deci lumina neajunsă și fără funda dumnezeirii. Această lumină este mai presus de orice lumină și ea a inundat și a umplut de strălucire pe apostole în muntele Taborului. Vorbind despre cei doi care se arată în lumină alături de Domnul, adică de Sfântul Moise și de Sfântul Ilie, Sfântul Ioan spune că Moise văzuse de slava dumnezeirii, din Doxantis Teotitos, ascuns în grăpătura pietrei, după cum spune Scriptura, și piatra este Hristos, 1 Corinteni 10,4. s a văzut ceea ce văd acum ucenicii, adică această lumină fără margini și mai presus de toate vederea celor care există, a ființelor raționale, adică a oamenilor și a îngerilor, pentru că vederea, lumina dumnezească, depășește puterea de înțelegere a putelor cerești și a oamenilor însă zlava pe care o văd nici pe tabor și-au văzut -o toți sfinții veicului testament este zlava treimii după cum bine precizează autorul nostru să cântăm și să căutăm să le înțelegem pe toate într-un Duhul și prin acela să mergem spre cele negrăite ale Lui Dumnezeu într-o lumina Tatălui luminați într-o toate de Duhul adică de lumina cea neapropiată pe care au văzut-o aceea la fiul lui Dumnezeu. Terminologia Ioanei ca lumini, după cum se vede, este scripturală, mai ales paulină, fără ca să fie mai puțin patristică. Ioan, Sfântul Ioan Damaschin, denumește lumina și ca Moise, dar și ca Pavel. E de acord cu formulările lui Matei despre luminele fiind în același timp fiind în același timp, pardon, credincios, fiind în același timp credincios sfinților părinți de dinaintea sa. Evenimentul taborului este fundamental pentru simțirile oamenilor și pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Acum oamenii au văzut cu ochii pe cele nevăzute, trupul cel de pământ a văzut raza Dumnezească, cea strălucitoare, trupul acesta muritor a văzut slava cea izvorătoare din Dumnezeire, și cuvântul are trup. Cuvântul trup s-a făcut, Ioan 1 cu 14, și nu a locuit cu noi doar Firea Dumnezească, nici nu putea să locuiască cu noi Firea Dumnezească. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu se întrupa, Ioan leagă vederea luminii de întruparea Logosului, pentru că numai în cadrul economiei întrupării se putea produce transfigurarea trupului. Evenimentul transfigurării de pe tabor este unul cristologic, dar cu ramificație directă la soteriologie, Pentru că, spune Ioan, cuvântul făcându-se trup nu este lipsit de zlava dumnezească, ce i-a țâșnește dinăuntru, fiind a cuvântului și fiind mai presus de orice numire că este a ipostasului dumnezeesc a persoanei lui Hristos întrupat, a lui Dumnezeu cuvântul cel mai presus de orice dumnezeire. Ioan vorbește despre a trupului lui Hristos și despre vederea slabei sale ca despre realități ce țin direct de unirea ipostatică enoseos, tis, cat, ipostasin, enoseos, unire, ipostasin, ipostas, sinonim cu persoană. Prin unirea neamestecată a celor două firi, Dumnezeu se face om pentru ca pe om să îl îndumnezeiască. Întruparea cuvântului este evenimentul care face din trupul asumat în ipostasul său un mediu, un plafon deschis tuturor, de plin transparent din care iradiază slava Dumnezească. Într-o notă, în nota 478 de la pagina 166, notam, vorbește de lumină Sfântul Ioan Damaschin, de fotos, de strălucire ca egli, aici în transfigurație în, în predica la schimbarea la față, dar și ca lamprotita, ca strălucire, de cunoaștere ascunsă, de luminare tainică, de vederea tainelor dumnezești, de vederea celor nevăzute, de unire cu Dumnezeu. Toate aceste titulaturii extatice fac parte din patrimoniul Sfintei Tradiții, fiindceste către Sfântul Ioan ca moșteniri primite de la Sfinții Săi Înaintași. Aceasta e nota 478 de la pagina 166. Dacă s a fost recunoscut de Ioan ca unul care vă se lumina locului Dumnezeu și David este mărturisit de acesta ca văzător a zlave pentru că avea ochii curați ca tarii Curățirea inimii este pusă în acest context legătură cu prorocia, adică cu vederea lucrurilor viitoare, dar și cu extazul. Pentru că, spune Ioan, lumina cea neapropiată este nevăzută de către oameni și interzisă celor din afară, adică din afara bisericii. Pentru că lumina dumnezească a fost văzută pe tabor, muntele a devenit sfânt și dumnezeiesc dar și oamenii care au văzut-o s-au simțit pentru că i a acoperit norul pe măsura vrenicei lor, a creșterilor spirituale, duhovnicești. Ioan accentuează faptul că lumina este unul dintre darurile cele mari și negreite ale lui Dumnezeu, pe care oamenii le primesc mai presus de orice așteptare. Lumina se e primită de către cei duhovnicești ca cea mai intensă și mai desăvârșită surpriză și nu ca pe o medalie pentru eforturile lor ascetice. Vederea extatică ca unul dintre darurile lui Dumnezeu întărește pe om ca să-și stăpânească trupul nestăvilit, trupul nestăvilit în sensul trupul pătimaș care se aprinde din cauza patimilor. ea îl umple de toată lumina și strălucirea pe om, vederea extatică. Ioan nu folosește verbul plirou la întâmplare. Lumina îi umple pe apostol și această umplere este tot una cu realitatea concretă a Dumnezeirii. Starea de teosis cu care ne începeam această secțiune este corelativul faptului de a fi umplut de lumină. Cei în îndumnezeiți, cei îndumnezeiți nu își închipuie că sunt acordați racordați la slava dumnezeiască sau că sunt plini de lumină. Ei nu sunt plini de lumină în mod inconștient, sau ipotetic, ci ei văd lumina lui Dumnezeu în ființa lor ca un dar negrita al lui Dumnezeu. Vederea luminii e precedată de restaurarea noastră prin botez. Deși nu indică molexical Sfânta Taina botezului Sfântul Ioan Damaskin vorbește de concretețea liturgică a restaurării noastre Hristos și de creșterea noastră în viața duhovnicească în mod foarte clar. Și spune el și mai înainte ca însuși Harului Dumnezeu să locuiască în om, ne acopere Duhul vieții, care ne clădește din nou pe măsura noastră și ne dă și mai multă putere și însăși cinstea chipului și asemănării cu Dumnezeu, și Harul te face cetățean, politin al raiului, de unde eh, politic sau politică vine de la E, grija face, față de cetățean, pentru că cetățeanul este politin, este cel care face parte din cetate, adică din e, oraș sau din sat, din e, aceste unități administrative ale statului și cetățeanul trebuie ascultat când se fac legile sau legile trebuie să fie în favoarea cetățeanului spre binele lui, spre progresul lui și nu spre e, mazilirea lui, spre exterminarea lui. Deci căci harul te face cetățean, spunea Sfântul Ioan Damaschin, politin al raiului și împreună locuitor sintrofon cu îngerii. Și devenind chip dumnezească în asemănare, tis tias iconos, tin omiotita, asemănare, pardon, Dumnezeu, o miotita e, prin asemănare, da, și tias, iconos, chip dumnezeesc iconos, ne vine icoană, chip, înfățișare, reprezentarea sfinților Și devenim chip Dumnezeu prin asemănare, datorită pătimirii, strălucirii soiei Dumnezeu și a proilor harului, trăim o altă comuniune și avem o comuniune compătimitoare și o stabilitate interioară domnicească mai mare decât cea avută înainte și mult mai paradoxală, căci unul ca că acesta crește mereu un puteri proprii dumnezeirii și primind ce este mai rău își umple firea de lucrările dumnezești și se face chip icoană arhetipului și se face pe sine frumos, calos în toate zilele iar ceea ce este greu, adică greu așeze și a răbdării, spuneam în nota 491 de la pagina 168 luând ceea ce este mai greu așeza, prin ea ne umplem de lucrările dumnezeiești de har harul Dumnezeu ne restaurează și ne redă chipul și asemnarea cu Dumnezeu ne îndumnezește și această stare de îndumnezeie este o umplere de frumusețe interioară, Ioan nu vorbește de frumusețe ca podoabă exterioară, ci de frumusețe, ca umplele de slava dumnezească, ca te umple de frumusețe, înseamnă a fi deschis și mai mult slavă divine și a fi și mai pătruns în ființa ta de către ea. Sfântul Ioan precezează mereu că slava este a Dumnezeirii Lui Hristos, însă ei a fost umbriz de norul luminos, fiind pictați interior de lumina Duhului, ei, Sfinții Apostoli, de pe tabor, fără să insinueze o preeminență a lucrării Duhului față de cea lui Hristos în actul lui Dumnezeirii, Ioan vorbește mai degrabă de urmările vederii luminii. Cei care au văzut lumina au primit întreaga luminare și strălucire. Ei au văzut lumină, dar ea este întuneric, este Zofon, pentru că întunericul dumnezeesc este văzut cu ochii minții. Tis noeris oftalmis, ochi minții adică ai Spiritului, ai Duhului nostru. Intrarea în lumina veșnică, ca una care este a veșnicii, ne scoate din timp și ne introduce în veșnicie, adică în acelea care nu se văd decât cu ochii minții sau cu inima curată. Ca și în cazul ochilor inimii, ochii minții reprezintă puterea duhovnicească a sufletului de a vedea prin har cele ale harului. Schimbarea la față, subliniază Ioan, nu a fost un accident sau o decriptare, o sesizare prin puteri proprii a Dumnezeului Domnului de către ucenici, asigurarea trupului său a fost un voie de către Domnul. A dorit să le arate aceasta și să-i pe ei ca pe Ioan Botezătorul Ilie Ieremia și ca pe oricare dintre proroci. Căci atunci când acești au văzut mărețele nesfârșite a lui Dumnezeu, s-au întraripat ca și prorocii din vechime și ca niște înviați din morți au făcut de acum încolo cele slăvite ale Harului, după ceea ce au devenit văzători de Dumnezeu. Asimilarea vederii dumnezești cu învierea din morți nu este însă o comparație metaforică. Apostolii au intrat în slavă și asta înseamnă de fapt adevărata învierea omului. Învierea prin vederea luminii este intrarea în teritoriul cu noașterii cele ascunse, Cnoseos apocrifii. Cei care nu vă fața stăpânului nu sunt respinși prin vreun decret divin de la cea mai mare fericire a omului. Ei, spune Ioan, se auto prin orbirea patimilor în care zac. Cei care nu văz Dumnezeu nu vor să o vadă, dar cei care o văd se fac alți oameni. Și cei care vă lumina sunt curăți trupește de dragostea de Dumnezeu și conduși de către dor ca de un învățător și de mișcările sufletelor lor. Dragostea și dorul de Dumnezeu despre care vorbește Ioan curățesc mintea și trupul și nu le anulează activitatea. Mergerea spre Lumină este o mergere totală spre către Dumnezeu, conștientă, duhovnicească și mai ales plină de exaltare Dumnezească. Apostolii nu mergeau spre o scufundare necunoscut, ci se îndreptau spre o întâlnire personală cu Dumnezeu. Pentru că, spune Ioan, dacă ne urcăm la înălțimea iubirii și devenim noi și în acel loc, atunci vedem cu mintea pe cele nevăzute și, intrând în nor ne dezbrăcăm de întunericul trupului și în aceasta ne curățim sufletul, fiindcă curăția strălucește mai mult decât soarele. Aceea stare de teosis, caracterizată ca stare de frumusețe interioară, este desemnată acum drept stare de curăție luminoasă. În Dumnezeirea este frumusețe pentru că este curăție și este curăție interioară, pentru că în această stare suntem plini de slava lui Dumnezeu. Sfântul Damaschin știa foarte bine rolul pe care îl are rugăciunea în cadrul Dumnezeierii noastre. Pasajul următor este mai mult decât elogvent în acest sens. Rugăciunea este Maica Liniștirii, e isihia, de unde e ca noi să ne liniștim. Sufletul și trupul nostru, prin rugăciunea neîncetată a inimii, Doamnei Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Aceasta este rugăciunea e, isihastă, rugăciunea inimii, bineînțeles, pentru cei care nu știu asta. Rugăciunea este Maica liniștirii și tot ea rugăciunea ne arată slava dumnezeiască, tias doxis. Căci deci atunci când scăpăm de necurăția simților, suntem împreună cu aceea din neamul lui Dumnezeu, fiindcă ne liberăm de cele ale cărnii, ridicându-ne din lume și intrând în rândul acelora, între care vom vedea limpede lămurit împărăția lui Dumnezeu. Citatul de la Sfântul Ioan Damaschim. Putem să ne liberăm de pas, să ne de slavă, fiindcă, un alt citat, de la El întrupându-se Hristos și înuindu-ne pe noi în firea sa omenească, ne-a redat frumusețea chipului pe care o aveam la început și ne-a purtat pe toți în umanitatea persoanei sale. În dumnezeirea noastră, cu alte cuvinte, este împărtășirea directă de zlaba care vine din trupul îndumnezeit al lui Hristos. Iar legătura dintre vedere și în îndumnezeire este explicită în omilia ioaneică, pentru că nu puteam primi sfințirea trupului dacă n-am fi fost acopris de slava dumnezească. fiindcă, prin negrita unire cea după ipostas, ne-am îmbogățit cu sfințenia slavii dumnezeirii cele nevăzute, căci una și aceeași este slava cuvântului și a trupului și slava dumnezeirii nevăzute, se face văzută trupului, dumnezeirea fiind necuprinsă și nevăzută de îngeri cât și de cei legați de bogății. Hristos se descoperă ucenicilor și nu e forțat să o facă. El i-a încredințat prin această vedere despre adevărul persoanei sale, cum că el este Dumnezeu și om. Slava sa nu suferă vreo schimbare, pentru că ei văzut de ucenici, dar ei se eliberează de urbirea lor. Explicând consistența dovnicească a norului luminos, Ioan spune, au văzut un soare frumos, luminos, plăcut, dorit de către ei, care se lucește și luminează care se dulceața și iubirea vieții noastre, învăluind toate și care era ca o ceață care nu le îngrădea vederea. Era o ceață transparentă, paradoxal, pentru că lumina, căci această lumină era mai mult decât una obișnuită, pentru că lumina nu numai că ilumina, făcându-i să dorească să se îndulcească și mai mult de această viață, această viață cu Dumnezeu, dar ea este viața tuturor celor vii și dătătoare de, de viață, fiindcă în ea trăim, ne mișcăm și suntem. Parafrazându-l pe sunt Apostol Pavel. Și de ce era mai dorită și mai iubită dintre toate? Pentru că nu poate întreaga dorință și minte să o cuprindă pe cea mai presus de orice cuprindere. Lumina lui Dumnezeu. Pentru că e mai presus de toate și nimeni nu o poate cuprinde, căci cum poți cuprinde pe cea necuprinsă, și poți gândi pe cea mai presus de gândire, că lumina aceasta le depășește pe toate câte există. Și am încheiat citatul Ioaneic de la Sfântul Ioan Damaschin. În Dumnezeirea Trupului, în mod indubitabil, este o umplere de rază a în cadrul unor eforturi ascetice și nu un concept steril de teologie academică. Sfântul Ioan Damaschin centrează cristologic sau teologia, văzând lumina Dumnezească, lumina treimii de care ne împărtășim în mod extatic. Între vederea lui Dumnezeu și în Dumnezeire este o legătură ombilicală și nimeni nu poate să se sfințească decât mergând pe această cale. Stipularea unei căi gnostice a vederii lui Dumnezeu care exclude extazul și se centrează spre ontologia intelecției nu înseamnă altceva decât a intra în terenul extrem de vast al înșelării, al erorii, adică a te situa în afara vieții domnicești a bisericii. Adică nu putem avea o cunoaștere lui Dumnezeu numai pe calea citirii și pe calea gândirii, ci adevărata cunoaștere a Dumnezeu este pe calea extatică, pe calea curățirii de patim pentru a vedea slava lui Dumnezeu, cele care pe cei care înconjoară pe Dumnezeu, adică slava sa acum s-au exprimat de-a lungul veacurilor mai mulți și Vă mulțumesc frumos pentru atenție